2018. március elsője van a pontos idő, 6 perccel múlva reggel 7 óra, ez a Kejfej A Rádió műsor. Hajnalban volt egy hangja, a lakásban jön a tavasz. a felhívtak a zentaitól a Rauwellenberg utcából, hogy megtalálták az egyik zakumba talán valamikor 1512-ben adtam le tisztítatni. Azt, hogy megtalálták az öröm Azt, hogy kiderült, hogy azért kell, hogy elmenjek érte, mert bezár a tisztító Egyébként nem a Rauvalemberg utcában, hanem a Budai Nagy Antall utcában Azt borzastó a szüleim és az zentaihoz jártak. Hova fogom én ezután vinni a ruháimat a tisztítóba? Azt sem tudom, hogy egy vagy több zakót hagytam-e ott. Korábban előfordult, hogy ilyenkor újból kitisztították, mert annyi ideig volt ott a válfán, hogy ismét tisztításra szorult. Ez most, ahogy hallom, sajnos el fog maradni. Tesszük. Jó reggelt kívánok, hát említette a tavaszt, hát van, ez már tavasz elméletileg, de hát azért ez még nagyon mínusz tíz van, de hát nem szeretem ezt a tavaszítelet, de azért remélem, hogy április 8-án karácsony lesz. Ez biztos érti, én nem értem. Fogalmam nincs, mi van március nyolcadikán. Kárpáti György ténap elesett lakásában, és kicsi megütötte magát, miután a fia nekem relatív közel ismerősöm, a relatív akár törölhető, Apukáját is ismerem, így Kárpát így ne gyógyulást kívánok. Mint azt mondottam, vala ezen a héten ez az egy órá rendelkezésünkre, ahhoz, hogy beszélgessünk 06 148 hét Arra kérdem hogy a fontoskodásaiktól mentesítsenek. Cserébe én sem fontoskodom. Terep az ATV-be menet meghallgattam három rádióműsort, ilyen betelefonálós rádióműsorokat. Az egyiknek a Spröda címe, azt hiszem, hogy az Peri és Zoltán készíti, a másiknak megbeszéljük, vagy beszéljük meg a címe, az Bolgár György készíti. A karccefemen fogalmam nincs, hogy mi a címe a Bajer Zsolt által vezetett műsornak. Ahogy otthon mondanák, ú. borzalom, atya ne hagyj el! Anélkül, hogy Bajer Zsoltot magamra akarnám karagítani, a legelviselhetetlenebb műsor az messze az övé egészen professzionálisan avval megcsinálva, viszonylag hosszan és nagyon unalmasan beszél az elején, ami elsősorban azért van zavaró, mert Bajásról tud nagyon jól is beszélni, de fölolvas. Kifejezetten üdítő, amikor abba hagyja a felolvasást. Majd ezek után én nem tudom, kik hallgatják a karcefemet. Lehet, hogy ugyanazok, akik a kejfejjancsit, csak azok délutára teljesen megbolondulnak. Még annál is jobban, mint amennyire délelőtt elviselhetőek, beleértve engem. Már amennyiben délelőtt van, kilenc perccel, hét után. Emberek hosszan beszélnek abban tücsök bogár van. Egy dologban nagyjából megegyezik mindenki telefonáló, rohadtul utálják az ellenzéket. Olyan dolgokat állítanak róluk, hogy... Én az ellenzékhez tartozom, de hát azért nagyon néznem kéne magamat a tükörben, hogy valamelyes magamra ismerjek. Bajer Zsolt nagyon ritkán szól közben, csak akkor, ha muszáj. Mintha az lenne a rádió érdeke. Hogy nagyjából az ördöggel legyen azonos az ellenzékről alkotott kép. Már amennyiben az ördög az negatív. Talán Bella Leventét Cserélték le, föl, át És keresztül Sprőd, Peri és Zoltára Akit én még az Eho Televízióból ismerek is Ahogy mondani szokták Egy tából nem csereszt néznénk, Akkor inkább a földön lennék. Annak a műsornak Annak nincs krédója az csak úgy van. Simicska-Lajosnak és a Láncid Rádiónak volt üres két órája, meg némi pénze, hogy erre adjanak valami anyagit, és akkor hadd szóljon. Let it be. És hát akkor ott van is műsora, amely a legnévósabb. Ismerik vakók között fél Egy készen elképesztő volt. A közszolgálatot nem hallgattam, mert ott nem szoktak betelefonálni. 06148909999, és 0636771161, vessük magunkat a mókusok elé. 8 órától Györgyevics belevezek fél 9-től Ugi Attila 9-kor távozom, Holnap reggel 7-10-től Filipov Gábor fél 8-tól, Navracs Tibor 8-tól, Karácsony Gergely fél 9-től, Bácska János 9-től, Dombrov Klára fél 10-kor távozom. Személyes találkozó, a hallgatókkal egészen fantasztikusra sikeredett ezúttal hétfőn is. Ez a nagyon messziről jött ember, ez nagyon működik. A pontos idő 8 múlt egy perccel derült ég, mínusz 10-12 fok. Ez a Kejfej Antszi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fial János műsor, aki azt ígérte, hogy a 7 8 terjedő rész a hallgatóké, így aztán további szöveggel nem is fogok elvenni semmilyen teret. Zene szól vagy önök, vagy csönd. A műsor 14 éven aluliaknak nem felete és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás 061 es 8 9, -9, -9, -9 0 9 es 0999 és Ha telefonálnak, lesz szöveg, ha nem telefonálnak, zene szól Jó reggelt kívánok! Teg, a, a, múlt héten volt egy hír, hogy a veronai búzva a áldozatait a, rosszul csickáztatja az egyik biztosító, Igen. és a, a, az MNB rögtön bekérette a biztosítónak a képviselőjét, hogy magyarázza meg a helyzetet. Egy kicsit ezt is viszlásnak tartom, csak az jutott eszembe, hogy az, az ügyészség tanulhatna a Nemzeti Banktól újságolvasást hát. és a, sajtófigyelést, mert ugye mindig elmondja a ügyész úr, hogy ő csak magánemberként olvassa az újságot, azért van példa arra, hogy lehet nem magánemberként is olvasni újságot Magyarországon. Az a, az a történet és egészen szörnyű történet. Igen, a, a, abszolút, abszolút, abszolút, abszolút. Tehát ahogy a veronai buszbalesettel kapcsolatban az első reakció az normálisnak tűnt, azt követően csak diszfunkcionális reakciókat, vagy jóformán csak diszfunkcionális reakciókat lehet tapasztalni, és az ember nem egészen érti azokat. Igen, és a, hogyha emlékszik, meséltem, hogy a mi szörfegyesületünknek leégett a, a háza a gárdonyba, még tavaly decemberben, és uh, volt biztosításunk és izgultunk, hogy mi lesz teljes mindenféle uh, kukacóskodás nélkül gyakorlatilag három hét alatt rendezte a biztosító ezt a történetet nagyon-nagyon uh, európai volt és, és tényleg szavunk nem lehet és nem értem, hogy egy ilyen baleset során Hát erre nagyon, hogy egyszer, lehet... hát erre nagyon egyszerű a válasz ezek nem hasonló történetek Köszönöm szépen, hogy telefonált Attól, mert biztosító-biztosító, attól még nincs híd közöttük. Hozzátéve, hogy csak nagyon halkan mondtam, hogy a veronai buszbaleset áldozataival kapcsolatos baleseti történet mellett én a saját biztosítási történetemet biztos, hogy nem említettem volna meg. 5 get so low I can't see why I want es 8 9 es 0999 és 0836771161 figyelek ava Get a little Fejancsi, minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes. A hétnek az az órája, amikor a hallgatók tudják, ha akarják hallatni a hangjukat, ha nem akarják, akkor nem hallatják. Cserébe én hallatom túlságosan sokat a hangomat. Nyolc órától Györgyev is Beredekkel beszélgetek, városfügező érté fél kilenctől, a 18. keleti polgármester. Holnap fura van járatva a Kejfe Jancsi. Hét tisztől, Filipov Gábor fél 8-tól, Tibor 8-tól, Karácsony Gergely fél 9 Bácska János 9-től, Dobrev Klára. Ma a 2018 március 1 csütörtök van, ez a késhely Jancsi. A betelefonálásra két telefonszámad lehetőséget. 061, ez egy városi vonal 4-es, 8-as 9-es 09-9, illetve 0, 6, 30, 6 7, 7 1, 1, 6, 1, figyelek a valamire. You should believe That's the way it is Some things have never changed That's just the way it is Fél nyolc az óra, 2018. március 1 Ez a KFJ-ncsi a 98 összes frekvenciáján. beszélgetésre szánt percek, amelyel ha élnek jó, ha pedig nem élnek vele, az is tudomásul van véve 06148909999 és 0636771161 Süt a nap, de hideg van csúsznak az utak erre változatlanul legyenek szívesek tekintettel lenni in the rock Eisenhower backseat England's got a new queen Marshall and a limaretsy satire and a good Star fight Stark Star and fire George made to the world's been down fire we for the 25 Joseph Allen Rockefeller Campanella Communist Robin, Roy Cohn Juan Perón Tuscanini Dax Rock around the clock Einstein, James, team Brooklyn's got a winning team Davy Crockett beat a band Elvis Presley, Disneyland Bordeaux, Budapest Alabama, Bruce, Jeff Mafia, hula hoops, cast your way it's a no-go You do, sing, and repeat of Mexican, British politician sex, JFK, blown away, what else do I have to say? It is. Start it. the fire, it was always burning since the world's returning. Start the fire, Don't no, we did admire it, though no, we try to find it. Love control, home chief, enriching and back again, mood shock. I'm just Ficónak sem biztos, hogy most a bűrében akarnék lenni. Nem, itt a bárki felajánlotta volna. 061 egy 9 És még egy pillanatra a műsorismertetésre, ami abból adódott, hogy tegnap munkában menet délután hallgattam három kereskedelmének mondott rádiót, szóval azok mind ilyen propaganda rádiók voltak valaminek az érdekében. Ez a James Addiction 7-es perce múlott fél nyolc. 9 perccel múlott fél 8, amiből az adódik, hogy 6 perccel lesz 318 ugye és 06 egy egy nagyjából még 20 percig. 3 perc múlva lesz 8 és 0636, 7, 7, 1161, nagyjából még 18 percig. When the blink gon' 2018 március 1 csütörtök van, három perccel múlt három, de nyolc az elmúlt ö, idő azt mutatta, hogy legalábbis a betelefonálás színvonalában mindenféleképpen felette állunk. A tegnap általam hallgatott rádióknak, és ez már önmagában öröm, még akkor is, hogyha ez alapvetően, az kellett, hogy ne telefonáljanak be. Cserébe Amis a minisztervezető is önmérlegletet tanúsított nulla figyelek mire. Hogy tulajdonképpen minden nap van egy, legalább egy olyan riportalany, hogy beszélgető persze, akire az ember vár, szívesen vár. Na, csütörtökönként ilyen a gyógyavít. De félelmetesen jó fejnek gondolom, és tiszta fejű. Szóval még az is a Liget projekt támogatójává válik, aki bizonytalan volt. Na most de nem ez a lényeg, hanem az, hogy azon gondolkodtam, hogy ha április nyolcadikán az ellenzégünk nem a Fidesz alakítszárvány. Nagyon remélem, hogy a Györgyevics a helyén marad. Nekem is eszébe jutott ez. Szerintem Mert neki ez is eszébe jutott. Ez az ember oda való. Ez, ez, ez Fidesz független. És ennek semmi köze ahhoz, hogy megye a Viktor a várba, vagy nem, stb. Na ez jutott eszembe csak. Igen. Nekem nem csak az ő kapcsán jutott ez eszemből. Hát de... valakitől megkérdeztem egyébként, hogy mennyire lennek egyetlen egy változás esetén, és aztán meghallgattam. Terep egészen véletlen összefutottam egy kormányzati tényezővel. Nagyon röviden beszélgettünk, és aztán kérdeztem, hogy akar-e velem beszélgetni... Kérdeztem adásban, mondta nem feltétlenül, aztán hétfőn kiderül, hogy beszélgetünk Ugye ezt nagyon sokszor meg önök szólni, hogy ezeknek a mondatoknak sem értelme nincs. Szerintem meg van. A műsorom révén, ha nem is tízes skálán feltétlenül a felső regiszterben, de akár az alsó regiszterben létre tud jönni, vagy létre tudtak jönni talán, olyan kapcsolatok, amelyek alkalmasak például egy helyi kudarc, és az azt okozta irritáció feldolgozására. Hogy milyen értelemben? Erre nem tudok válaszolni. Minden értelemben. 06148909999 és 0636771161. 6, 1 4 ezen a héten utoljára még nagyjából négy percereig. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ez Bruce Hornsby, Hornsby. Nagyon szívesen you so you your own fame. És egy utolsó telefon. Ez egy 2009-es lemez, immár nem Bruce Hornsby and the Range, hanem Bruce Hornsby and the Noisemakers, és ez a Levitate. A címatódalt hallottak. Amennyiben 57 másodperc alá süljedünk, aminek még 28 másodperc van hátra, akkor már további telefonokat nem fogadok. Köszönöm, hogy eddig is figyelemmel voltak a műsorom Akár telefonáltak, akár nem And the children Let's children levitate, elevate, levitate Allow me to illustrate how we humbly will create Time for the master of time and space Még az arc kiállításra térnénk, amely ezt a beszélgetésnek ezt az aktuális vonalát adja, ugye önmagában a Városliget jellegi állapota az egy sor dolgot befolyásol. Ugye a nyár folyamán, vagy legalábbis amikor a tél megszűnik és még nem jön vissza, akkor megannyi eseménynek volt, van és talán lesz, a van is kérdőjeles a helyszíne, a Városliget ugye különböző futóversenyek szokták elsősorban érinteni a Városligetet, de egyéb kulturális rendezvények is szoktak lenni most, ugye, ahhoz egy része a közönségnek hozzá van szokva, ugye régen, egy olyan embernél, mint én, annak vannak ilyen emlékei, amikor ki volt írva hogy tatarozás alatt az üzlet változatlan üzemel, ma már ez a kiírás nem feltétlenül van. De a kérdés az, hogy a városlig jelenlegi állapota, amely egyébként nem politikai megítélés függvénye, hanem pontosan annak az állapotnak, amit önök tapasztalnak, ha arra járnak, beleért, vagy egy sor része nem is tudnak önök se járni, mert egyébként el van kerítve. Mire ad lehetőséget, és mire nem? Hány különböző szervezettel vagytok kapcsolatban az ügyben, hogy mire ad lehetőséget 2018 nyarán a városleget, és mi az, amitől el kell tekinteni, mert hogy a tatarozás alatt ez a rész a szó átvit vagy a szószoros értelmében nem üzemel? Ahhoz, jó, jól meg tudjam válaszolni, egy picit érdemes visszakanyarodni. a 2000. 2013-ban megszületett a Városliget törvény, és átadta a Városliget vagyonkezelését a Városliget ZRC-nek. Erre elsősorban azért volt szükség, hogy a beruházásokhoz ö, szükséges dispozíció az egykézben legyen, tehát ne folyamatosan a fővárossal, vagy pedig a közterület felett rendelkezni jogosult, bármelyik másik tulajdonossal kelljen egyeztetni arról, hogy most az egyes beruházási területek határa, mondjuk a Petőfi csarnok bontásáról legyen szó, vagy a szépművészeti múzeum felújításáról, az hol is ér véget és hogyan is működik. Tehát ez is a Városliget ZRT-hez került a közterület hasznosítás, ezt egyébként korábban a főváros gyakorolta. Ugye ez a fővároson belül is egy nagyon furcsa helyzet, vannak fővárosi közterületek, ahol a főváros dönt a közterület használatról, vannak olyan közutak jellemzően, tehát mondjuk ha lezárják a dózsa a egy futóversenyre, arról még csak nem is a főváros, hanem a BKK hozzájárulását kell kikérni, illetve vannak a kerületi közterületek, amiről pedig kerületi hatáskörben döntenek itt is eltérő módon. Tehát akkor, amikor mondjuk egy maraton végigfut a városon, ami mondjuk elindul a városligetből és kanyarok jobbra-balra, akkor a szervezőnek számtalan engedélyt kell beszereznie, amiből a a városligethez tartozó területeken a városliget adja a hozzájárulást. Talán ennél is érdekesebb az, hogy ugye itt most lassan négy éves táblagból a városliget ZRT-nél van rálátásunk arra, hogy milyen elképesztő mennyiségű rendezvény terheli meg a városligetet. Ugye mi a Városliget építési szabályzatának... A hát, hogy módosításának... vesz igénybe, még mielőtt a, a, a közönség azt gondolná, hogy a terhelés valami negatív. Hozzávás. Én azt hiszem, hogy a terhelés és negatív szó lenni, tehát mi a Városliget építési szabályzatánál elég határozottan állásfoglaltunk abban a kérdésben, hogy szeretnénk kérni, hogy a liget elsősorban a tízezer fő fölötti nagy rendezvények otthona legyen, és az is csak olyan amplitúdóval váltakozva, ahol közben... A zöld területnek a regenerációja az biztosított. Ez egyébként a jelenlegi vízben, és a, a, a módosítás alatt lévő vészben is változás a város építési, szabályzat. építési szabályzatában benne van. Ez azért fontos, mert tényleg az a helyzet, hogy ez egy közpénzből fenntartott közterület és nem gondolom, hogy az elsődleges feladata az, hogy ez kereskedelmi érdekeket szolgáljon ki. Tehát nyilván azokat a, a stratégiai irányokat, azokat a stratégiai feladatokat el kell látnunk, amik ehhez tartoznak. Tehát mondjuk a hősök terén a katonai tiszteletadásoktól kezdve, vagy mondjuk a, az országosan is komoly turisztikai vonzerővel bíró futóversenyeknek a, az idekonalizálása. zárójelbe jegyzem meg, számos olyan szereplő van, aki mondjuk a futóversenyek esetén e, nem haszonélvezője ennek a történetnek, hanem éppen vesztesebb. Ezt gondolhatunk mondjuk a hatodik vagy hetedik kerületi lakókra, akik nem tudnak ilyenkor parkolni a saját lakásuk előtt. Gondolhatunk mondjuk egy szétségi fürdőre, hogy idődik egy állatkertre, aminek a megközelítése pont ezeken a versenyeken sokkal alacsonyabb. Tehát, hogy azért ez egy nem teljesen egyértelmű kérdés, hogy minek hol van helye a városba, de ettől függetlenül természetesen ezek kiemelten támogatott dolgok, de az nem biztos, hogy az a gyakorlat, ami a gyakorlatilag a rendszerváltozástól kezdve, rendszerváltástól kezdve a, a Városligetet uralta, hogy a Kecsege Fesztivál után rögtön megtartották a Tök Fesztivált és ez szinte átcsapott egy, egy kürtöskalást fesztiválba, tehát hogy ezt a gyakorlatot fel kellene tartani, főleg jobban megismerve a hátterét ennek, ezek sokszor ugyanazok a vállalkozók voltak, ugyanazokat a gagyi standokat állították föl, és csak átszínkézték a saját dolgokat. Azt gondolom, amikor az állatkerti körúton elbontottuk a 13 ramos pavilont, és a helyére a feszelt pavilonokat építettük, akkor egy elég világos irány mutatunk azzal kapcsolatban, hogy a Városliget tekintetében milyen jövőbeni liget használatot képzelünk el. Ehhez jön az a nehéz kérdés, hogy ugye az egykori felvonulási tér a mostani 56-osok tere, az gyakorlatilag a főváros legnagyobb burkolt felülete volt. Olyan burkolt felület, amiről most egyébként itt négyzetméterekre menő, meg milliméterekre menő vitákat folytatunk, hogy vajon a ligetnek a zöld területe az most 65% vagy 60% vagy 65,01-re kell növelni, és ugye a legnagyobb mozgásteret ebben az 56-osok tere adja, hiszen ennek egy meghatározó részére ugyan odaépül a Néprajzi Múzeum, ide kerül egy garázs is, de az összes többi terület az, az zöldíthető lesz. Ez adja az egyik legnagyobb mozgástöret abban, hogy a ligetben a mindenféle értelemben számított zöldfelület növekedni tudjon. De ettől függetlenül, bár ez a zöldfelületi háború ez folyamatosan zajlik elsősorban a kommunikációs térben, nem mehetünk el szótlanul amellett, hogy az 56-osok tere volt a legnagyobb olyan burkolt felület a, a városban, ahol különböző rendezvényeket tartottak, illetve tartani lehetett. Tehát e, nyilván az a helyzet, hogy ezekre a megfelelő válaszokat meg kell adni, hiszen ahogy a Kossuth tér, ahogy a Hősöktere, e, úgy számtalan közterület nincs arra fölkészülve, hogy az különböző rendezvények miatt gyakorlatilag állandó módon le legyen, le legyen zárva. Úgyhogy, e, úgyhogy a cél az egyértelműen az, hogy a liget az minőségi nagy rendezvényeknek tudjon otthont adni, olyan amplitúdóval, hogy közte a zöld területnek a regenerációjára mindig, legyen lehetőség. Hozzátéve, hogy ebben az átmeneti állapotban a zöld terület nem azt az állapotot mutatja, mint amit nagy valószínűséggel két-három év múlva fog majd mutatni. Pontosan, és ahogy az indító kérdésed is szólt ebben a dologban, hogy a felújítás alatti üzemelés, tehát nyilván most van egy átmeneti időszak, ami a kivitelezés időszaka alatt van. Ugye bent a történelmi értelembe vett ligetben a beruházások, azok gyakorlatilag 2017 második felébe indultak el, ugye akár a kutyás élményparkra, a vakok kertjére, vagy a ö, sportpályákra gondolunk, vagy az olofán felújítására, vagy pedig a néprajzi múzeumra, azért soroltam szó ezeket taxot íve, mert ezek azok a területek, amelyek ma el vannak kerítve, mint beruházási területek, illetve el van kerítve természetesen az egykori Petőficsarnak és az egykori közlekedési múzeumnak a területe is, de ott ugye nem egy ligetes területet kerítettünk körbe, hanem egy korábbi intézményi intézményi területet. De hát ez egy, ez egy beruházás, ami éppen folyamatban van, ugye az egész ligetnek a megújítását nyilván nem ugyanazt az arcot mutatja, ezáltal nem ugyanakkor a közterületek használhatóak rendezvényi célokra sem, mint ezt megelőzően. Az a tény, hogy az arc kiállítás nem megrendezhető ott, ahol korábban volt, másodperceken belül, de azt is lehet mondani, hogy egyből az első menetben, és talán ez lesz a második menet itt nálam, de ennek a jelentőségét én nem értékelném túl, azonnal politikai vetületet vet. Alacsony lesz a szabadságfok az 56-osok terén, így a népszava. És Bakos Gábor, aki egyébként megszólal ugye az arc kapcsán a saját honlapjukon, a 24 unak már arról beszél, hogy volt a politika döntés mögött, az elmúlt években, bár voltak kisebb-nagyobb nehézségek, korrekt hivatalos kapcsolatú volt a Városléget ZRT ügyintézőivel, akik minden évben megadták a kezelésük alatt álló közterületre az engedélyt. Uh -huh. Uh -huh. A leghatározottabban azt tudom mondani, hogy semmilyen politikaiok nem húzódik e e meg. E mögött. ez egy teljesen abszurd vita, ami egyáltalán keletkezik. Tehát én magam az elmúlt két évben kétszer írtam alá az arcs kiállításnak a területhasználati igényét az 56-osok terén. Ezt megelőzően a korábbi vezérigazgató ugyanígy tett ebben az ügyben, és azt is bátran állíthatom, hogy amint a terület lehetővé teszi, akkor ezt az egyébként színvonalas és népszerű kiállítást teljesen függetlenül attól, hogy itt ez egy véleményeket megfogalmazó kiállítás, ennek helye van a liget környékén, ennek helye van adott helyzetben ugyanazon a helyszínen is. De most, ebben a másodpercben, és ezt minden médiumnak, aki ebben véleményt hozott le, el is küldtük, ez egy beruházási terület. Nem egy vélelmezett beruházási terület, nem egy jövőbeni beruházási terület, hanem itt ez egy érdemi munkaterület, aki mostanában járt az 56-osok tere környékén, az látja, tudja, de hogyha fölmegy a Városliget ZRD honlapjára, akkor folyamatosan friss képeket is kaphat erről. Zajlik az új néprajzi múzeum előkészítési munkálata, ami nagyjából az időkeréktől egészen a út útvonaláig lezárta az egész 56-osok terét. Ugye a Napur konzorcium nemzetközi tervpályázaton győztes épülete épül ide, aminek a tengelyében maga az 56-os emlékmű áll, pontosan az az emlékmű, ami előtt eddig az arckiállítást rendezték. Én tegnap este láttam utoljára a területet, ott, ahol az arckiállításra eddig lehetőség volt, ott most egy valamivel több mint három méter mély munkagödör áll, amiben különböző márkájú munkagépek dolgoznak, tegnap délután öt körül, harmadik. Ja, ezzel kapcsolatban ti is egy fényképet, hogy ezt uh, a az arcilletékesei láthassák, akik egyébként ettől teljesen függetlenül e, tették azt hozzá, hogy erre van-e lehetőség, vagy semmit, én nem tudom megítélni, hogy helyszínként szóba jöhetne a Müncsarnok melletti buszparkoló is, ez elvileg nem a Városliget kezelése alatt áll, de van olyan információjuk, hogy ez is felvonulási terület lesz. Most ugye ezekkel a mondatokkal önmagában is van némi probléma, mert Urbán Csilla cikkében az a mondat, hogy ez elvileg nem a Városliges ZRT kezelése alatt áll, az számra értelmezhetetlen. Vagy valami a Városliges ZRT kezelése alatt áll, vagy nem áll a Városliges ZRT kezelése alatt, de azt mit jelent, hogy elvileg nem a Városliges ZRT kezelése alatt? Tudom, hogy te nem vagy Urbán Csilla, aki egyébként egy jó újságírónak mondott valakit, de ezt a mondatot megfejtenéd, ha tudod. Hát um, ajánlom a köszítőles nyilvántartásokat ebben az ügyben, például a földhivatali nyilvántartást. Ha valaki onnan kikéri a vonatkozó térképeket, akkor világosan látja, hogy a műcsarnok és a műcsarnokhoz tartozó egyébként buszparkoló néven ismert uh, terület, az külön helyrajzi számon van, egyébként az mma a tulajdonosi jognak a gyakorlója és tulajdonosa, és a műcsarnok oda tartozik, de ettől függetlenül... Magyarul így, ez a mondat szól, ez nem a Városliget ZRT kezelése alatt. Ez nem a Városliget ZRT kezeléseben van, de egyébként a vízgerinc hálózat kivitelezési munkálatai, azok érintik ezt a területet is, amihez a műcsarnok egyébként természetesen hozzájárul, tehát ö, ott is beruházási munkálatok ö, fognak most Itt arról van szó, hogy engem rendszeresen és szívesen látnak a fotóversenyeken. Én minden évben elindulok a fotóversenyen, és a budapesti félmaraton előtt eltöröm a lábamat, és nem tudok elindulni ezen a versenyen, és utána cikket hoznak le arról, hogy a György Javis azért nem indul a futóversenyen, mert politikai okokból utálja a versenyt. Hát szóval ezért ez nem, nem kell lehet vaslogika, hogy valaki átlássa, nem. Hogy, hogy nem erről van szó. Jó, itt meg kell, Ú, hogy álljunk egy pillanatra. Gondolkodtam azon, hogy ezt szóba hozzam-e vagy sem. Ezen a héten egyetlen óra átrendelkezésére rendelkezésére a hallgatóknak, ezt én döntöttem el, Ma 7 és 8 óra között nem állítanám, hogy 10 Kálán 10-esre akartak volna ezzel élni. Ennek az okát ők tudják ki, hiányoltam, de tudomásul vettem. Központi jelentősége nincs. A műsor iránti érdeklődés azokból a visszajelzésekből, amivel eddig én rendelkeztem, nagyjából azt mutatja, amit korábban... Nagyon kevés telefon érkezett, de köztük az egyik nem sok a 8 óra előtt azzal kezdődött, hogy mennyire szereti hallgatni csütörtökön a beled való beszélgetés. És ugye ott volt bennem a Janu Pera egy gyönyörű magyar szó, azzal kapcsolatban, hogy hát mikor fog fordulni majd a beszélgetés vonala, hogy egyébként pedig mindenki kapja be, a nem tudom, kinek a mákospitét, mert hogy itt a város ZRT pénzén én hazudozom, te hazudozol, de nem így folytatódott a beszélgetés, és voltam kora önfegyelemmel, hogy egy mond adatot nem mondtam, tehát nem, nem szakítottam meg, hogy most akkor mit akar mondani. Arról beszélt, hogy őszintén reméli, hogy április 8-án, attól, hogy milyen eredmény születik, te a helyeden maradsz, és ezzel párhuzamosan szóba került az is, hogy talán a kivitelezési munkák is ugyanúgy folytatódnak, de ez nem biztos, hogy így volt, de ami a te személyedet illeti, avval kapcsolatban az emlékezetem talán nem működik nagyon rosszul, ami én azt mondtam, és ez sajnos vagy hál' Istennek tényleg így van, hogy legutoljára tegnap gondoltam rád, és egyben azt is említettem, hogy ne, nem egy emberrel folytattam beszélgetés a tekintetben, hogyha netán bekövetkezne egy politikai változás április 8-án, akkor ő személy szerint mennyire pártolná a leszámolást a szó szoros vagy a szó értelmében, és ebben a pillanatban a törött lábat kapcsán ez jutott az eszembe. Én Végtelenül kedves, hogy agód Szerencsére a lábam köszönöm jól van, tehát és tervezek indulni a futóversenyeken, úgyhogy az elkövetkező, elkövetkező időszakban is. Ez valóban egyébként egy érdekes kérdés, ez nekem mint ingatlan fejlesztőnek, és mint a politikát maximum működvelő távolságból figyelőnek. Ez egy érdekes kérdés, hogy vajon a közpénzből megvalósuló nagy beruházások, amik mindenképpen hatással vannak Budapestre urbanisztikai értelemben, építészeti értelemben, mindenféle értelemben, hogyha ezek a beruházások veszik a bátorságot és átnyúlnak, és nem csak tervek szintjén nyúlnak át, hanem kivitelezés szintjén is átnyúlnak az egyik egyik választási ciklusból a másik választási ciklusba, akkor amolyan rendes menedzserként, akinek az a feladata, hogy kockázatokat elemezzek és kockázatokat kezeljek folyamatosan, teljesen mindegy, hogy ez a vízbetörésnek a kockázata, a ligetvédők betörésének a kockázata, vagy bármilyen lábtörésnek, vagy egyéb törésnek a kockázata, akkor nekem ezen a kockázati skálán ezt tulajdonképpen hova is kell tennem, és mi a felelősség teljes működés ebben a kérdésben hiszen a Néprajzi Múzeum munkagödre az körülbelül egy ilyen 50 os kivitelezési állapotban lesz, ez azért úgy szabad szemmel is jól látható, 235 méter hosszú, nagyjából 20 méter mély gödör fogott ott a, a, a április 8-a magasságában is talán túlzok, mert ezt a, a lavírsíkot még nem fogjuk elérni de ilyen mélyen még nem leszünk ebben a kérdésben a, hogyan kell hogyan kell, hogyan kell értelmezni, értelmezni ezeket a kockázatokat, és hogyan hat ez a vonatkozó szabályokra. És azt tudom erre mondani, hogy a Városliget ZRT az a teljesen világos törvényi felhatalmazások útján végzi a feladatát, vonatkozó törvény, vonatkozó kormányhatározatokban meghatározott feladatot hajt végre. Ebben nincs helye politikai mérlegelésnek, nincs, nincs helye egyéb kérdésnek. Azt gondolom, hogy az elkövetkező időszakban függetlenül attól, hogy 2015. április 8-án mi, mi az, ami történik, teljes döntés fog születni arról, hogy hogyan folytatódik a, a, a projekt. Zárójelbe jegyzem meg egyébként, hogy arról azért nem nagyon tudok, hogy mondjuk a jelenleg zajló beruházások, mint az Olof háza, vagy a, a Néprajzi Múzeumnak a beruházása, ez egyébként olyan óriási, ellenállásba ütközne, tehát hogy azért ezek az gondolom, hogy önmagában is kiváló és fantasztikus értékek. Eh, amiről, amiről beszélgetünk tehát eh, én... visszatérünk az arckiállításhoz illetve a bármesteket hasznosításához és ezt neked nem kell kommentálni de a 7 és 8 óra közötti szakaszban is mondtam pluszban még az interjúk folyamán is rendszeresen jelentkezik ez a kérdés illetve ez a téma elsősorban a hódműzővásárhelyi polgármesterválasztás választás után hogy miután ugye a a adódóan nagy számban találkozom politikusokkal személyesen is és telefonbeszélgetések is zajlanak, de a személyes találkozók e tekintetben nagyobb teret nyújtanak. Ráadásul az Isten az úgy rendelkezik felettem, hogy időnként teljesen véletlenül futok össze kormányzati tényezőkkel. Most konkrétan március 1-én, -e, nem, mert nem találkoztam senkivel, de február 28-án tapasztaltam azt, hogy milyen zizegés van, amit általában nem ebben a szóval szoktak jellemezni, de most hirtelen nem találtam jobbat, amit egyébként módosítanom kellene a politikai korrekt kedvéért. Van mindkét táborban a változás kapcsán, amit egyébként ez a polgármester választás okozott, és én a magam részéről próbáltam a magam úgy nyugtatni a feleket, de a felek egymással szembe kerülnének, ott nem biztos, hogy egy olyan box, ne, ne kezdődne egy olyan box match, eh, amely nem feltétlen az én ízlésem szerint való, de nagyon sokakban van olyan eh, feltorlódott érzelem, eh, érdeksérelem, egyebek, eh, amelyek ezt a megoldási módozatát választanák a leszámolásnak, és ennek a részeként tudtam be passzívan-aktívan azt a telefont, aminek kapcsán itt most ezek a percek voltak megszületett a városlegek ZRT válasza amely így szólt, szerkesztőség érdeklődéssel olvastuk a veszélyben az arcplokát kiállítás civil ciket, a kapcsolatban engedje meg, hogy ilyen tényle felhívjuk a figyelmet az olvasók korrekt tájékoztatása érdekében. A város amely amit a park vagyonkezelési kezelési feladatait ellátja, minden egyesében helyszín biztosított az anuális arckiállítások számára, közönség által megszokat szerint a hátó területen. Társaságunk az engedélyek kiadása során soha nem megy a rendezői várható politikai tartalmát. <coughs> Annak ellenére, hogy ottos alkalommal szerepelt a Liga Budapest Projekt ellenében véleményt formált. Tavaly decemberben azonban megkezdődtek a Néprajzi Múzeum kivitelezési munkálata, illetve ennek szomszédságában váratlan tavaszsal elindulnak a Dúzsa úti építkezései. Mindezen kivitelezések építési területei jelentősen érintik az 56-osok terén azon részét, ahol az arckijelítást szokták rendezni tekintettel a fenti tényekre. A város egyébként érti visszautasítja azt a feltételezést, hogy politikai indokok alapján utasította volna el a szervezők kérelmét, hiszen a legnagyobb igyekezete sem bocsáthatna a kiállítás rendelkezésére egy elhatárolt építési területet, ahol egyébként számos munkagép dolgozik egy több méter mély munkagözőrben. Mindezeket alátámasztodó mellékeltel küldünk önnek egy fényképet, amelyen az arckiállítás szokásos helyszínen látható a mai állapotoknak megfelelően. Természetesen, amint befejeződtek az új néprazi munká... múzeum munkálatai, nincsen akadálya, hogy a megszokott a kiállítást a szervezők bízunk benne, hogy a rövid átmeneti időszakra sikerül alternatív helyszínt találniuk. Talán ezt a részt befejezendő, aztán új rész már nem is nagyon lesz időhiányból adódóan. Mindez vajon érinti-e a nagyobb sportrendezvényeket elsősorban maratont, illetőleg akkor most átmenetileg vagy tartósan ezekkel a maradék zöldfelületeken levő kültős kiállítás és piactól kezdve a legkülönbözőbb egyéb rendezvényekig, mire lehet számítani, hogy mit lesz majd 18 folyamán elsősorban nyarán és őszén, késő tavaszán a városligetben is, mi nem? vagy ezeket mindig majd egyenként fogja megtudni a, a, az érdeklődő annak függvényében, hogy éppen mit engedélyeznek és mit nem. Ugye az a helyzet, hogy ennek egy nagyon világos folyamata van, tehát beérkezik a városlüget CRT-hez a területhasználati kérelmek, mi minden egyes esetben megvizsgáljuk hogy az az organizációs folyamathoz, azokhoz a folyamatban lévő beruházásokhoz, amik a Ligetben vannak, passzinthatóak e Ez egyébként egy ilyen. Tehát egyébként ti egyeztettek a kerülettel és a fővárosa annak függvényében, hogyha ott van fővárosi és kerületi terület, vagy mindenki a saját területén? Nem, nem, mert nagyon kevés olyan rendezvény van, ami érinti a fővárost vagy a kerületet. Tehát mondjuk a maratonok pont olyanok, természetesen, meg van egy-kettő még, ami közutakat érint, de jellemzően a Ligetet kérik ezekre a rendezvényekre. Ezért uh, idegszünk uh, egy ilyen egyeztetést folytatni minden egyes használati kérelemmel, tehát ezt végigbeszéljük, hogy mondjuk ha ott nem, akkor egy kicsit odébb, akkor adott helyzetben megtartható-e. -e. Majd még az arc is, esetében hogy... pedig nem volt erre lehetőség, hogy tapasztaltam. Nem is nagyon volt ilyen kérdés egyébként Aha. ebben az ügyben, tehát uh, hozzánk beérkezett egy kérelem egy konkrét helyszínre. Ezen a helyszínen ugye elég exaktul nem lehetett, és utána Igen. én is a sajtóból értesültem erről a kérdésről, hogy itt uh, politikai okokat sejtenek mögötte, vagy legalábbis erre igény mutatkozik az ő részükről, hogy legyen mögötte politikai uh, akarat, de ezt itt is megerősíthetem, hogy nincs. Tehát általában próbáljuk megtalálni azokat a megoldásokat, ahol ez működőképes. Nyilván azok a típusú rendezvények, amik nem, uh, nem tömegrendezvények, hanem, uh, hanem valamilyen módon mondjuk kiállítások, amik igénylik azt, hogy ez a liget peremterületén legyen megtalálható, ott egy fokkal nehezebb ezeket a megoldásokat megtalálni. Nyilván az a helyzet, hogy egy zöld terület terhelhetősége egészen más, magyarul nem evidens, hogy ami eddig a 56-osok terén megrendezhető volt, az mondjuk a királydombra vagy a napozó rétre adott helyzetbe átvihető ebben az esetben, <kül> Ugye a hosszútávú cél az nagyon világos a kóskáró sétány lezárásával keletkezik ott egy olyan rendezvény tér a jelenlegi Vajdahunyad vára előtt egyébként most is tartanak ott rendezvényeket, illetve a Szécsényi Szigeten, ami tulajdonképpen a Vajdahunyad várának az udvara, ami lehetőséget ad arra, hogy a ligetben azokat a népszerű rendezvényeket, amire egyébként egyértelműen igény is van, ezeket a jövőben is meg lehessen, meg lehessen tartani. Nekem nekünk egy határozott célunk van ezzel kapcsolatban. Hogy, e, szóval a, a, a hideg virsli, meleg melegsör, tengely által jelzett e, rossz minőségű rendezvényeket, ezeket megpróbáljuk e, kiszorítani. Ugyanakkor az is teljesen egyértelmű cél, hogy e, ne egy olyan elitista ligetet hozzunk létre, a dagadó pénztárca nélkül nem lehet belépni. Ebben az egyensúlyt egyébként nagyon nehéz megtalálni, egy külön csapat dolgozik nálunk ezen, akik a tartalomfejlesztéssel foglalkoznak, nem csak az egyes intézmények tekintetében, hanem a liget tekintetében is. Valaki És azt megfordul... kérdezi, hogy a nemzeti vágtás például vajon lesz? Erre nem tudok válaszolni, jelenleg zajlanak a tárgyalások a nemzeti vágtával kapcsolatban. Ugye őket több minden is érinti, mert ők azért rendre a Hősök terét a. a... Dózsa-György utat szélesebb térben használják, használják a városligeti tavat, ami ugye nem a mi vagyonkezelésünkben van, és amivel kapcsolatban főpolgármester úr egyébként nagyon helyesen azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy a városligeti tó legyen városligeti tó, és nem pedig hetente leengedett rendezvényterület. Tehát itt zajlanak még az egyeztetések, hogy találunk-e olyan kompromisszumot, de itt a legszűkebb keresztmetszetnek az látszik, hogy egy a városligettől, nem teljesen független, de nem a városligettől indukált beruházás, a főtáv egy nagyon nagy volumenű fejlesztést hajt végre a Váci út irányából egy központi gerincvezetéket fog végighúzni a Dózsa Györgyút alatt, ami a Váci a Liget felé tart és egyébként megy tovább, és ez a leendő biodomnak is a ligeti intézményeknek a betáplálását is ellátják. Szülő lehetett olvasni, egyébként. És a hogy az Erzsébet hídon átvisnek távfűt az 5. körletben de ennek részeként ott, hogy a városligetben épülő intézmények hülyellátásához a távfőszolgáltató idén. A 13. keletben készül igazdeték fejlesztése tovább ráköti hálózatra a Magyar Állami Operaház 10. kerületi próbacentrumát is, és valamelyik fórumán, amit a verseny tartott, tehát abban a folyamatban nem ő, hanem, hanem a távhő részéről volt szó ezekről a munkálatokról. Ez érinti egyébként a hűsök terét is? Ez érinti a hűsök terét is, egyébként ott egy egészen speciális megoldást, tehát a műszaki ö, ö, ö, dolgok iránt fogékonyak, azt gondolom, hogy kifejezetten izgalmas, hiszen ott egy jelentős műtár húzódik a föld alatt, amit egyébként mi lenne, föld alattinak hívunk, vagy egyes metrónak. Tehát a főtávnak meg kell oldani technológiailag, hogy ez alatt vagy fölött, hát fölött nem tud, mert ez egy kéregvasú, át kell mennie, úgyhogy ez egy speciális hát Ez nem egy kis munkálat lesz. Ez nem egy kis munkálat lesz, tehát az a helyzet, hogy ez el lehet képzelni, hogy amikor a Hősök terének az a része, ahol egyébként a metró húzódik, az alatt át kell hozni egy olyan kapacitású főtávvezetéket, ami aztán képes a ligeti intézményeken túl gyakorlatilag itt középpest intézményeit ellátni. Hát ebben lehet, hogy pont a Nemzeti Vágta az egy olyan rendezvény, amit meg lehet tartani, mert a lovak azért tudnak nagyot ugrani. De nem hát, szerencsés, ha munkagödröket kell Tehát akkor magyarul hogy a Nemzeti vágtak kapcsán még egyértelmű választ nem lehet adni. Lehet, hogy az is bekerül abba a körbe, amely idén a munkálatok miatt nem lesz megoldható, és az is lehetséges, hogy igen. Azt tudom mondani, hogy egy egyébként népszerű rendezvényről van szó. Dolgozunk azon a megoldáson, hogy akár itt, Akár alternatív helyszínen ez a rendezvény megtartása kerülhessen, az elmúlt napokban átadásra került ugye a nemzeti lovarda is, tehát hogy több, több alternatív helyszín is fölmerülhet. Budapest nem Sziéna, úgyhogy... Ő, csak én már azonnal gondolod, az, az, az... az arckiállítás szemszögéből nézem, hogy persze, persze nemzeti vágtalája, igen, arckiállítás már nem, nem, nem, hogy már azt mondjátok nekem, hogy ez nem politika. Ugye más helyszínen... Én azt értem, csak a, a hazai logikát ezek, ezek a rendezvények. Én, én azt gondolom, hogy nekünk Városliget ZRT-ként meg kell tanulnunk egyet, együtt élni, azzal, hogy akiknek lelki igényük van arra, hogy minden mögött politikai jogot keressenek, azok politikai jogot is fognak találni. De Néha nem az... alaptalanul tegyük azért a védelmükben hozzá az arc kiállítás, arc kiállítás kapcsán még egyszer azt tudom mondani, hogy annak ellenére, hogy két évvel ezelőtt a városliget beruházását mondjuk helyenként a pikítség és a cinizmus eszközeit szemem mellőző módon e, bemutató plakátokat volt szerencsénk több alkalommal e, végignézni e, a, a kiállításon, ennek ellenére a tavalyi évben ugyanazzal e, a lelkesedéssel írtam alá, mert fantasztikus kreatív munkákat láthattunk itt a, itt a ligetem, te, Ligetben, tehát nem tudom, hogy kell-e ennél ikesebb bizonyíték arra, hogy a magunk részéről egyébként támogatják. Nekem nem, ezt de ezt én, én nem képviselem a népet. Ez egy sokkal eszkaláltabb élethelyzetben, hogyha emlékszünk a, a, a, a volt kertem területének a birtokvédelmi kérdéseire és rendőrségre és biztonsági örökre, és ebben az időszakban sem húzódott meg politikai indok mögötte, hanem abszolút támogattuk. Most a munkagödör egy olyan objektívok, ami miatt nem tudjuk. Köszönöm elmondani. a rendelkezésre állás. és hogyha jól látom a naptárt, akkor egy jókora szünettel legközelebb március 22-én Beáta és izolda napján leszünk mi ketten, ami nem azt jelenti, hogy a tájékoztatás elmarad, bár március 15-én nem lesz műsor, de március 8-án lesz vendég, és akkor te, hogy az a következő hét, és akkor március 22-én szeretettel vagy látva, akkor már vagy ismét, gondolom. Akkor vagyok, így van. Nagyon szépen köszönöm. Továbbiunk a köszönöm. köszönöm. Szia. György hallották, a Városliget ZRT vezérigazgatóját, most pedig felhívom Ugi Attilát. 8 óra 33 perc van. Holnap 7-10-től Filipov Gábor Máraményben nem ez volt az utolsó adás, fél nyolctól Navrasis Tibor nyolctól Karácsony Gergely fél kilenctől Bácska János kilenctől Dobrev Klára. Ez a holnapi étlap. Műsor a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Az előző beszélgetést a Város-Tiget támogatta. Jó reggelt kívánok, lehet? Ugi Attila van a vonalban. Jó reggelt kívánok. szolgál kedves egészsége. Ó, köszönöm szépen egészen kiváló, már csak néha ilyen is pedig rohanok kapnak el. de azon kívül teljesen önden vagyok. Igen. <gül> Ezt én, én is, hát bár szabárkőgés, ugye ez egy nagyon komoly betegség volt annak idején, tehát az a... hát, Igen, igen, igen, tehát majd, hogy nem halálos. Igen, én de alatt. a jelenséget azt ismerem, hát további gyógyulást, avval tudom megnyugtatni, egy azt mondta az én orvosom, akihez végül is eljutottam, hogy ez most egy ilyen lebonyolódással, vagy ilyen ilyen meléktülentekkel járó betegség viszonylag sokáig tart, de aztán elmúlik. Tehát, ugye előti a villamos, ez nem lesz ezzel kapcsolatban összefüggésbe hozható. Tehát a, a, ez elmúlik, a villamosra való találkozás az maradandó nyomokat hagy maga után. Igen, igen, igen. Igen, igen. és egy kicsit jobb. Már azt gondolom, hogy ez az időjárás azért talán kedvez neki, mert a, azt gondolom, hogy vírus legyen a kalfán, aki ezt a mínusz 12 fokos állású alacsony páratartalom mellett járó hideget, hosszú távon hát ez, Én a mezei poloskákat figyelem, azok viszonylag jól bírják, bár valószínűleg ők nem ugyanahhoz a törzshöz tartoznak, mint az influenza. Tartok tőle, hogy az evolúció egy magasabb fokán állnak már a poloskák, mint a vírusok. Legalábbis ahogy biológiai tanulmányaimból erre emlékszem. Jó, itt nagyjából megállnék, mert attól félek, hogy olyan hülyeségeket mondanék. Egyébként is képes vagyok rá, de a Füles Kereszteletvény kultúrájának szintjén álló fialájános nem szeretne magasabb Kereszteletvények kultúrájában megbukni. Különösen, ha még a lovat is adom. Azt kérdezem Öntől, hogy van ez a szerkesztőúr, ezt köszönöm szépen, eddig ezt tehát ez a szerkesztőúr, ezt köszönöm szépen, ezt nem szeretném. Akkor ott az a mai téli reggelnek lesz. A a kéredben, a kezd húzva, hogy e, azt kérdezem Öntől, hogy végül is azzal az intézménnyel, amiről volt szó korábban, ahol ugye e, étkeztetés folyt, ott milyen folyományban? Étkeztetés... Ja, igen, igen, igen, igen. Olyan, az a folyomány... Nem, és azt is megmondom, hogy honnan jutott az eszembe, ugye a főváros tett közé különböző közleményeket, ategített benne, hogy hajléktalanok milyen mértékben vették igénybe a hajléktalan szállokat, innen jutott az eszembe. Igen. Ö, ennek, aki ezt az étkeztetét folytatja, pont most 11 órakor fog, fogom látni vendégből a vezetőjét. Egyébként ő nem Budapesten, hanem ez az, egyes, az Egyesület, amelyik egyébként egy egyházi hátterőegyesület teszem hozzá, és most 11-kor fog hozzám jönni, hogy megfogaljuk valahogy úgy a, a, a kereteket megállapítani, hogy az részben az igényjogosultak számára, vagy az igénybe számára is jelentsen egyfajta biztonságot az elkövetkezendő időszakban. Másrészt pedig természetesen az a legfontosabb, hogy a környéken érők azok ne érezzük magukat úgy, hogy ezáltal, hogy most ott azon a magáningatlanon zajlik ez a tevékenység, őt komolyabb hátrányba kerülnek. Tehát most erről folyik egyfajta megoldás. A, a hivatalban a kollégáknak vannak már bizonyos ötletei arra, hogy hogyan lehet a kettőt együtt úgy összefélésülve működtetni, hogy senkinek jelentős érteksérelme ne származan ebből a változtatásban. Azt kérdezem Öntől, hogy a 18. kerület a földrajzi adottságaiból adódóan a beépítettsége okán mennyire menhelye a szószoros és a szó átvit a hajléktalanoknak? Hát igazából, hogyha a, lehet, hogy ez így nagyon sok ö, ö, Menhelyegyesületest holnap fogok ezzel halagítani, de igazából, hogyha nem teremtsük meg azt a mágnest, azt a vonzást, ami miatt ide jönnének a területe, igazából nem. Mert Jö, arra gondolok, kerület... hogy mondjuk a havon alakult telepnek az lépcsőházai alkalmasak, közterületeknek a parkjai ilyenkor kevésbé? Hát eleve, amivel az egész 18. terület, amúgy is dél kelet a, a hideg szibériai seleknek eléggé kitett területen van, tehát azért viszonylag is kevés az a terület, ahol Komolyabban volna lehetőség arra, hogy belehessen uh, kutyázni magukat. Az erdőnek vannak bizonyos részei, uh, mind a két erdőnkben, uh, az egyik, amelyik a, a lakatos uh, telep mögötti területen vannak ilyen kisebb erdős területrészek, ott uh, voltak korábban, de inkább már a 19. kerületi részhez kötődően, a másik pedig a 18. kerületben a Péterhalmi erdő, erdő, amelyik, uh, amelyikben néhány ilyen uh, típusú Favelát, azt Láttam már többször is. Én azt tudom erre mondani, hogy nem. Annyira nem jellemző, mint a Belvárosban, mert ugye itt, itt, itt nincsenek alugjárok. Nincsenek olyan ö, fűtött, vagy majd ne, vagy közel fűtött ö, közösségi helységek, amik, amik az utcán lennének. Ez egy végtelen hát a, a másik, másik amikor ilyenről szó esik, és ez adott esetben az ön horizontjára is kerülhet, hogy olyan szegény lakó, aki házban lakik, de ki tudja, hogy meg tudja oldani a ház fűtését, és ezért az önkormányzat valamilyen módon támogatja, hogy ne fagyjon meg ilyenkor télen. van -e erre nézve valamiféle felmérés? Hát, hogyne, hogyne, hogyne. Ugye, bár nálunk ez a, a tűzifakció minden évben talán talán a nagyváros, nagyvárosok közül, vagy a fővárosi kérletek közül mi kezdtük el ezt először még 2011-ben saját, saját erőforrásból. És ez milyen mérvű az hány az embernek ad mennyit? De azt azért itt is látni kell, hogy a fával való tüzelés, illetve a, a fatüzelésük kályhák azért viszonylag ritkák. Igazából azt lehet itt tudni és elmondani, hogy a rezsicsökkentés következtében azért szinte már mindenhova bevezették a gázt. Azokban az épületekben is van legalább egy gázkonvektor, ugye az a legkevesebb előzetes beruházást igénylő ö, fűtési forma, ö, amik, ha valaki gázzal szeretne fűteni. Tehát a gázkonvektort azt, azt szinte már a legszegényebb házakba is bevezették. Igazából mi arról az oldalról próbáljuk ezt megközelíteni, hogy viszonylag jó azan az a házi gondozói szolgálat, eh, ahol beérkeznek azok az információk, hogy kik, hol, eh, mikor vannak olyan élethelyzetben, ha ők maguk nem is jelzik, mert azért azt tudni kell, hogy ezeknek az embereknek a jelentős része eh, büszke ember, és, eh, és az, hogy ő milyen élethelyzetbe került, akár átmenetileg, akár hosszabb távon, ő ezt nem feltétlenül és szívesen osztja meg szélesebb eh, közvéleménnyel, ezért kell a házigondozói hálózat, ahol ahol a barátője, az ismerőse a szomszéd esetleg szól arról, hogy, hogy nézzünk már rá két házal arra, hogy ott mi történik, mert, mert könnyen lehet, hogy probléma van vele, vagy minden reggel ki jönni, de amint ha nem jött volna ki, na akkor ilyenkor mindig a szomszéddal együtt a házigonozói szolgált valamilyen módon megpróbál bejutni, megnézni, mire van szükség, és igazából nem a kérést várja, hanem szemrevételezés alapján uh, tudja kezelni azt, hogy uh, na kérem, akkor itt uh, szükség van a beavatkozásra, és uh, valamilyen módon próbálunk segíteni, tehát akár úgy, hogy uh, biztosítsuk a fűtést, és valamilyen uh, egy esetleg többre szolgáltatásként takarókat bármilyen. Ilyenkor, amikor ilyen rendkívüli hidegban, uh, akkor van-e a 18. kerületben olyan intézmény, amit felajánlanak. Uh, arra a célra, hogy független attól, hogy egyébként igénybe veszik-e vagy sem. Ugyanúgy szoktuk csinálni, mint a nyári időszakban a hőhullámok esetében, hogy a közintézményeknél ugye akkor a hűtött helységek állnak rendelkezésre, most természetesen a csüppös helységek igénybe állnak. így veszik, hogy ez egy olyan lehetőség, ami adott, de mégsem veszik igénybe? Hát igazából én nem, nem láttam volna. A hőhullámok esetén jobban igénybe szokták venni, a hideg hullámok esetén még ilyenre nem találkoztam. Nyilván ez abból is fakad, hogy talán aki a hőség ellen védekezni tud, azoknak a száma kisebb, mint aki a, a hideg ellen tud védekezni, mert azért a magyar kultúrában hagyományosabb az, hogy a fűtési rendszereket, illetve a térre való e, spórolás következtében azért tűzifádi... Okay, akkor e, újabb pontos versző, utak erről a múlt héten, vagy legalábbis szerintem a múlt héten is beszéltünk. Tehát lehet-e pregnáns változást látni e, abban a tekintetben, vagy azért, ahogy a tél pusztítja az utakat? Mert borzasztóan pusztítja egyébként a tél az, tél az utakat. A múlt hét folyamán ugye a, a, az előbb említett Halomi útnak az egyik szakaszán, aztán a Haladás utcán áll, akkor a ez egyébként van, úgy egy megy, vétél... hogy ez lakossági bejelentés alapján történik, vagy hogyan megy? Tehát mi alapján megy el a brigád oda, ahova elmegy, hogy javítsa az utat? Három irányból szokott érkezni, illetve kettő irányból egy, és kettő a, a B Az egyik irány nyilván a lakossági bejelentés, a másik irány pedig vannak az úgynevezett mm. útellenőrök. Az útellenőrei részben a fővárosi közútfenntartóknak is vannak, részben pedig a kerületi közútfenntartónak, tehát a Városgazda 18-on nek és ők járják az utakat, és ugye készítik az úgynevezett úthibáról a katasztereket, és azok alapján, annak mérete, súlyogsága, nagysága alapján próbálnak valamilyen formában ö, egy, egy, egy rangsot felállítani, hogy akkor most éppen hova mennek. És itt Nagyon zárójelbe jegyzen meg, hogy és nem a bántás szándékával, de nagyon sokszor például a, a, a látunk mondjuk fővárosi fenntartások közúton hatalmas kártyúkat, például ez a, a, ez a haladás utcai történet is ilyen, ö, ezeken a, a, ezen a haladás utcai e, történeten is például a fővárosnak kellett volna megjelenni és a kátyúzásokat elvégezni, de mivel a helyzet az úgy alakult, hogy, hogy nem hiába vártunk arra, hogy, hogy megérkezzenek a legveszélyesebb kátyukat, a, a kollégák mentek. Is de hol a, a, a rosszmájúság? Rossz hát az a rosszmájúság az az, hogy ez, hogy ez nem a mi feladatunk volna, hanem a a, a fővárosi, és hát nyilván én nem szeretnék üzengetni itt most a, a, a, a fővárosi között fenntartónak. Csak ez milyen költség? Tényként közben. Hát erre külön a költségvetésben szoktunk elkülöníteni plórásokhoz, de hát azért ez jelentős egy-egy ilyen uh, helyreállítás. Ez olyan 30-40 millió forint is lehet. Mennyire tartos szinten. Amit ilyenkor télen beszoktunk tenni, attól függ milyen technológiával csináljuk, azért ezek nem arról szólnak, hogy uh, itt aztán majd egy Csambó uh, vagy egy A380-os leszel ezen a, uh, ezen a felületen és uh, a burkolat az változatlan formában marad. Ez arra jó, hogy ameddig elindul uh, újra az aszfaltkeverő üzem, ugye az aszfaltkeverő üzem az akkor tud elindulni, hogyha tartósan uh, 10 fok felett van a hőmérséklet, tehát, tehát arra kell. Tehát arra válni kell. Akkor tud elindulni az aszfaltkeverő üzem és az aszfaltkeverő üzem uh, gyakorlatilag uh, elindulásával együtt lehet nem ilyen lokális, ugye ezeket ilyen, úgy, valami, talán most lehet, hogy zöldséget fogok beszélni, de úgy emlékszem azt mondták nekem a kollégák, hogy patchwork eljárással, tehát érkezik egy, egy ilyen hideg aszfaltot keverő speciális eszköz. A kátyú fölé megy, beleereszi a kátyúba a ezt az anyagot, ami nem egyezik meg az útépítő aszfalt anyagával, mert hogy ezen a hőmérsékleten nem volna képes hozzákötni a már meglévő aszfalthoz, hanem ez egy másik technológia, és ezt aztán utána valahogy belelapítják, és ez időlegesen alkalmas arra, hogy a kátyút azt betömje, de hosszú távon, amikor majd plusz 10 fok fölött van a hőmérséklet, akkor kell ezeket az utakat. Tehát például a Halomi út néhány szakaszán egészen bizonyos, hogy, hogy teljes szőnyegezésre lesz szükség, mert azt nem lehet ezzel a technológia. Ugye most megoldottuk, hogy, hogy ne legyen tengelytörés, illetve, illetve folyamatosan gumiproblémák azokon az autókon, akik arra járnak nap, mint nap, de nyilvánvalóan ez valamikor április-május környékén, tehát ezt tavasszal meg kell csinálni teljes szőnyegezéssel, mert, mert gyakorlatilag ha jön egy nagyobb eső, vagy jön egy nagyobb zivatar, akkor ez ki fog fordulni onnan meg. Még az előző témához részlet, hogy korábban feltüntette az önkormányzat honlapja, hogy az egy lakásos ingatlanokba kérésre megy a kéményseprő, mert hogy a, ezzel kapcsolatban ellentétes híreztelések is napvilágot láttak. Ja, igen, igen, igen, igen, igen. De ez a, ez a... A tüzelés technikai ö, ö, jogszabályoknak az erőteljes változásával van összefüggésben, ami egy nagyon érdekes történt. és szerintem akár a következő műsor teljes egészében is szánhatjuk ennek. Ö, nálunk a kerületben lakik egy ö, nagyon kedves kolléga, aki sok, hosszan szoktam e-mailezni és beszélgetni erről, ö, ő próbálja nekem ennek a hátterét teljes egészében feltárni. Ugye csak nagyon röviden annyit erről a dologról, hogy ugye egyik irányból, meg egyik részből ugye a kéményseptvés az, és annak a kéményeknek az évenkénti folyamatos ellenőrzés az egy nagyon helyes dolog. Viszont a másik oldal, és ugye az hiába ingyenes, ha az bizonyos kötelezettségeket ró a bent élő állampolgárokra, akkor azt ugye hatósági úton kell és lehet is kikényszeríteni. Viszont a másik oldalon megjelent egy nagyon érdekes történet, hogy mivel nem alakult ki ennek a kéményselvő ipari ellenőrzési rendszernek olyan műszaki és egyéb típusú standardja, annak az lett a következménye, hogy olyan előírásokat kezdtek megkövetelni háztartásokon, hivatkozva a jogszabályokra, illetve a jogszabályoknak bizonyos részeire, amit gyakorlatilag képtelenség teljesíteni anélkül, hogy nagyon jelentős, nagyon jelentős fizetési csak az, hogy teljes egészében elvette volna a fizetését azoknak az embereknek, akik, akik abban a háztartásban éltek. És, és lehetséges egyébként, hogy a tudomány mai állása szerint ez a leges megoldás, de ez olyan, mintha mondjuk valakit arra kényszerítenénk, hogy a mai tudásunk szerint a Tesla a legjobb autó, mert a legkisebb környezetkárosító hatással jár, és a legkiválóbbak benne a, az utas, illetve a gyalogos biztonsági berendezés, ezért mindenkit arra kötelezünk, hogy Teslát vásároljon tehát egy picit ehhez lehetne hasonlítani és ebből kifolyólag uh, kezd, kezd, kezdődött egy, egy belső pesgés uh, ebben az ígyben és hozzám is nagyon, uh, nagyon sokat érkeztek és nagyon gyakran jöttek olyan uh, jelzések, hogy mi uh, mindenre uh, próbálja rávenni őt a, a, a határozat, illetve hogy a ezek a, a dolgok mennyi költséggel járnak, és akkor jöttek a nénik, így ültek az előszobában, szegények, és mondták, hogy hát ők bizony ezt nem fogják tudni kifizetni. E, mindenki, akinek volt mondjuk gázkazán cseréje az elmúlt időszakban, azt tudja, hogy mondjuk ha ki kell cserélni egy gázkazánt, akkor a gázkazánnak az ára az majd, hogy nem kevesebbe kerül az új gázkazánnak az ára, mint egyébként a a kéményseprőengedély, a kéménysepréshez kapcsolódó ö, egyéb szolgáltatásoknak a, a, az újraellenőrzése, ö, majd pedig a magának az egész kéménynek az átalakítása. Tehát ez egy 2-3-4-500 ezer forintos tétel, ö, hogyha szerencsétlen helyen van az ingatlanon belül, a gázkazán, illetve mondjuk jó magasra ki kell tenni a, a kéményt, Hát, az, az, az minden további nélkül lehet, és ugye ezért alakultak ki ezek a helyzetek, és ezért lett most ez a kötelező kéményseprő ellenőrzés egy picit más irányt, ezért lett egy picit más irányt. És akkor még nem beszéltünk a 4-5 lakásos társasházak esetében ugyanezekről a dolgokról, ahol mondjuk a szuterén szinten vagy a pincében van elhelyezve egy kazán, és mondjuk egy cserével együtt, 25 méter magas Igen. koracél kéménycsövet kell kihelyezni, mert hát az önmagában annyi, mint amennyi egy lakásnak az ára, mondjuk abban a társaságban. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, arra kérem, hogy ne tegye le. jó? Jó. Nagyon köszönöm. szépen köszönöm. A műsort a 18. kellető önkormányzat támogatottak.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 The ennyi got with yellow skin and a class, so thankfully. The of a long Holnap Filipov Navracsics karácsony bácskai Dobrev. Nézem a naptáramat, még 27 nap a Kejfe Jáncsik volt az április 8-ai választásokig. 27 műsor. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Köszönet a Civi Rádiónak és pogányádámnak a segítségért! Többet aludtam, mint 6 óra, talán ezt máskor is bevezethetném. Bár egy éjszakai ébredés benne volt így is. Két gépvel is gyártok párát a szobába, de tegnap már nem volt erőm, annyira fáradt voltam. Remélem, nagyon sok zöldséggel nem tömptem tele a fejüket. Az a kevés pedig, ami lerakódott onnan, hamar eltávolítható. Döröpont, fiam a kukat, gmail.com viszontalásra. Spread the natural juice, I give to you Yes, and I give to you Hey Pat yourself on the back You did a great job and the black rats of London made such a glorious vicious mom Sorry, Renee it's just not true there are these ones have feelings to where were the black rats when we needed them the most there were slave owners to infect and the Joemanence of the American West Ádám, te is.